Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu voi securan din Piața Unirii din Iași Alege să înfrunți adevărul la Europa FM da. Mi-am făcut și tricou cu alege să înfrunți adevărul Dacă vă uitați pe conturile noastre de Facebook O să vedeți și video această emisiune Bună ziua, doamnelor și domnilor, de aici, din Piața Unirii de la Iași Alături de mine, niște dragi colegi și foarte buni comentatori Bună ziua! Vlad Petreanu sunt. Așa, nu, nu, nu te mai prezint că. Deci vocea dumneavoastră. Da, mai ales azi. Da. Doamnelor și domnilor, liderul Serenic Șor Dan și-a exprimat ieri convingerea, dacă l-ați văzut, că formațiunea sa nu va avea o problemă în a aduna 183.000 de semnături pentru a intra în alegerile din această toamnă. Da, în același timp, nu știu cum să vă spun. Pe Facebook uh, sunt chemări din astea oarecum disperate ale uh, susținătorilor usere. Și, pe bună dreptate, dacă te uiți pe site-ul lor, au abia 78.000 de semnături, 78.000 astăzi, iar depunerea începe în 9 zile. Și se închide în 2 săptămâni, la modul ăsta. Da, asta e o condiție nouă cu strângerea unui număr de semnături unui, prag minim de semnături, unui număr minim de semnături, ca să poți să te înscrii în cursă. Da. Și este o perversiune, că nu i se poate spune altfel. Politică. Da, o perversiune să politică, precizăm. o perversiune morală Așa. și etică. De 25 de ani încoace sunt cam aceleași personaje care se perindă prin politică, sunt cam aceleași partide. Parlamentarii au fost pe la toate partidele, s-au făcut toate combinațiile posibile pentru guvernare și, în timp, a crescut presiunea din partea societății civile. Domne, mai lăsați și pe alții să intre în cursă, mai permiteți și intrarea. În, în timp, timp, da. Zici, nu, a fost o explozie, de fapt, după colectiv. Acumularea din timp de care vorbești a răbufnit acum aproape un an de zile, când au ieșit mulțimi mari de oameni în stradă cerând o altă clasă politică, pur și simplu. Mm -hmm. Să plece ăștia. Bun până uh, anul trecut, ca să participi la jocul politic, aveai nevoie, evident, să-ți înființezi un partid și pentru asta trebuia să strângi 25.000 de semnături în 19 județe. Asta era, cred, cea mai restrictivă condiție din Uniunea Europeană. E foarte greu să strângi 25.000 de, de semnături partid. ca să-ți faci partid. După ce aveai partidul, puteai să participi la competiție. Și au fost o grămadă de explicații și de dovezi că în toată lumea liberă și în lumea civilizată, cetățenii se pot asocia în mod liber, inclusiv ca să participe la jocul politic. Așa cum ar trebui să fie și în România și cum Constituția dă dreptul cetățenilor români să facă. Și s-a făcut. Drept pentru care legea s-a modificat, legea partidelor s-a modificat și acum în România îți poți face un partid cu trei semnături. Noi trei, de aici, deci, dacă vrem, da, st studiu. ne apucăm acum. Da. Domnul care... Zafiu, domnul Moise și cu mine Vlad Petranu, putem, putem, să, ne putem să ne facem un partid dacă vrem. Problema este că ne facem deja partidul ăsta pentru că noi nu putem candida în alegeri. Deci, ca să participăm la alegeri, deci ca să îndeplinim scopul pentru care îți faci un partid, să participi la alegeri ca să câștigi puterea, să implementezi politici în favoarea cetățenilor, potrivit programului. Ai nevoie să strângi în România 183.000 de semnături. Deci, deci nu înțelegeți? Intri, nu intri pe listele electorale. Da, pur și nu simplu. poți să candidezi. Deci, ne facem noi partidul așa da, și aici... nu uităm în oglindă. Da, Și zicem, vai ce partid ne-am făcut Înțelegeți perversiunea? Înainte aveai nevoie de 25.000 De semnături ca să-ți faci un partid Și asta a fost considerată o condiție Nedemocratică Iar acum ai nevoie de 8 ori Iar acum mai nevoie de 8 ori mai mult De 8 ori mai, mult, mai multe Semnături, da, 183.000 De semnături, doar ca să te înscrimi Cursă. Și ca să explic foarte scurt, de unde vine numărul ăsta, mă scuzea să răce 283 de 183.000 de semnături, este vorba de 1% din registrul electoral, adică din numărul, numărul total al cetățenilor români înscriși în registru. Cu drept de vot. Cu drept de vot. Că nu crede nimeni că ar mai fi 18.300.000 de cetățeni români Bun, care să okay. voteze, asta e altceva. Dar, și cu asta închei, că 183.000 de semnături înseamnă aproape jumătate din pragul electoral de 5% pe care trebuie să-l câștige un partid ca să intre în Parlament la o participare de 50%. Că la mai, mai sunt niște perversiuni pe care o să le explic eu foarte simplu așa. Acum sunt, deci, numai de anul trecut și până acum au apărut 46 de partide de noi. Presupun, cu ce mai era? Peste 50. Presupunem că toți ar strânge semnături Vă dați seama ce s-ar întâmpla în țara noastră. Fie oamenii ar, vota pentru, ar semna pentru mai multe partide, ceea ce este legal, mare atenție, și o slimea să revin asupra acestui lucru, fie mai multe jumătate din populația cu drept de vot a țării ar trebui să semneze pentru partide, în condițiile în care la parlamentare nici nu se strâng 50% la vot, nu la semnături, mă înțelegeți? Care e treaba cu perversiunea asta, cum ai zis, morală? Da. Morală. O perversiune morală. Uite să-ți dau eu o perversiune morală, chiar acum. Deci, nu-ți interzice să semnezi pentru două partide, deci, doar să, se, doar să nu semnezi de două ori pentru același partid, dar în același timp, cea nu nici nu interzice să cumperi semnătura aia. Fate. Deci, mă, înțelegi? Se poate face un business. Bun, acum. bun. Da, cu condiția să ai bani. Cine uh -huh. are bani? Cine, Cine are bani, bani, da. Sigur, nu ăștia noi. De deci, ce ești și aici, în piața Unirii, dacă vrei cu lista și cu teancul de bani, cum făcea Gigi Becali pe vremuri, și luați frate, hai. Da, da, semnătura. Deci, încă, că, dată, da. încă o dată, să, uh, ca să intri în cursă, deci nu ca să fie ales... Ca să intri în cursă, să te lase să fii pe buletinul de vot, tu ca partid ai nevoie de 183.000 de semnături cu poză, cu semnătură, cu adresă, cu tot. Da. Iar o semnătură pe care cineva o dă pentru asta unui partid politic nu înseamnă că l-a și votat. Înseamnă doar o semnătură că îi dă voie să participe la competiție. Fii atent. Circumscripțiile electorale la parlamentare sunt județele. Altfel spus, dacă tu, domnul Petreanu Bucureștean, ai vrea să participi la alegerile de la București, iar Bucureștiul, fiind un oraș cu peste 2 milioane de cetățeni cu drept de vot, atenție, trebuie să strângi 200 de mii ca să candidezi independent, independent prietene. Da. Uh -huh. Independent. Mi-ar fi mult mai ușor mie să mă duc la Severin, că știi, județul Heidi are vreo 200.000 de locuitori, deci să strâng da. vreo 2.000 de semnături. Deci, legea asta este făcută în așa fel încât să-i protejeze pe cei care au acces acum la putere, de 25 de ani încoace, de uh, apariția cine știe căror altor personaje, oneste sau nu. Nu asta discutăm. Da. Dar Ideea la... e că nu o să putem să votăm decât. Nu o să ne tot, aia. tot cu ea pe buletinul da. de vot. Deci, ce luat... cerem noi. De nu știu cât timp, domne, vrem oameni noi în politică, pentru că și chiar dacă ar vrea să intre oameni noi în politică, ceea ce oricum e dificil în România, că te gândești, nu intru să mă murdăresc. Bă, dar chiar dacă se găsesc oameni onești care hotărăsc, bă, hai să schimbăm ceva, să facem ceva, bă, nu li se dă voie, nu, nu pot. Da. Ca să, să înțelegeți, și partidele vechi trebuie să strângă 183.000 de semnături, dar de e floare la ureche pentru aceste partide, pentru PSD, PNL, toate astea care sunt. Știi că și o uh, are o problemă, și atunci de mere? Așa, au făcut o chestiune specială pentru UDMR, trebuie să vină... Pentru minorități nu este această condiție. udmr nu trebuie să strângă 83 de mii de semnături Organizațiile minorităților naționale au o alt regime. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Vă spun, aceasta este tema zilei. Întrebarea de aici încolo este una problematică. Întrebarea mea este ce facem? E adevărat, deci vorbim cu Vlad înaintea acestei emisiuni, mai zis, bă, dar târziu să mai schimbăm legea electorală, deci da, campanie. Eu nu sunt de acord cu tine, <laughs> Hai, domnul să Vlad. schimb. E o temă falsă, nu păcăli lumea. Hai, ce părere aveți? George, bună ziua! Bună ziua! Vreau, să fiu, te... foarte, vreau să fiu foarte scurt. Vis-a-vis -vis de acele semnături, sunt praf în ochi. Ce vreau să subliniez eu, uitați-vă dacă ar fi cineva să facă un sondaj, să vadă acele semnături care le strâng diverse partide, nu contează care sunt. Cu scuzele de rigoare, vedeți ce categorie de oameni semnează pentru ei. Deci, ce categorie de oameni? Acele cele semnate sunt de la magazine. Să Categoria nu, mai săracă. Care relevanța? Care e relevanța? n nu înțeleg. E vorba de oameni care votează. Nu contează că nu se votează, votează. în țara asta în funcție. De, de efectul colectiv. Din cei care au ieșit în stradă pentru colectiv, fiindcă și noi le Vina ne și noi că politicienii sunt acolo. Poate cei care au ieșit în stradă pentru colectiv, poate 80% din ei, n-au fost la vot. Dacă nu mergem la vot, nu dăm și curajelor alte partide. George, Dar ieșim să, George, să că nu un George, mergem la vot, frate. Deci mergem la vot să votăm ce? Votăm ce intră pe buletinul de vot. Am ați înțeles că nu o să intre decât oia, tot ea pe buletinul de vot? Da, dar pe cei tineri, eu vă dau un singur exemplu, am participat la acea campanie electorală și când mergi la o categorie de oameni mai modeste, Dumnezeu nu -mi trebuie mie, nu de o semnătură, nu mă interesează politica, dar în schimb vrea să critice. Deci De ce de la ce parti sunteți noastră? George, acuză cum? apatia. De la ce partii sunteți noastră? Nu contează partidul Nu contează partidul de, nu contează. Ba, contează, domnule, că poate reacțiile oamenilor Mai depind și de chestia asta, v-ați gândit? Uh, în fost și la urma urmei Există un singur partid în România Clasa politică, că ei s-au perindat Că e pe că pe ne nelechealte și s-au perindat toți la același partid doar de numire, Eu îi dau de dreptate lui George. Așa este. E un singur partid în România, indiferent sub ce forme se prezintă. Da, o, Are așa a dreptate, așa cred. Așa și s-a părut că George a spus ceva relevant în legătură cu semnăturile astea? Nu, cred că acuză apatia. doar o retorică așa. Nu, cred că acuză apatia. Păi eu te întreb dacă ar trebui să facem ceva în, în acest sens. De ce poți să faci să ieși din apatie? Da, să schimbi legea, de exemplu, Nu, vlat. acum e târziu, de dar să se să semnezi pentru partidele astea noi, să le lași să intre în competiție, nu e un vot de semnătura de Pe pentru uh, un partid, acum nu este un vot. E cu cine? Este votezi. punctul tău de vedere, eu n-am îndemnat niciodată pe nimeni să meargă să semneze, să susțină sau să voteze Dar un partid. Nu e susținere. Nu Dar e ce? susținere. Nu nu, nu nu este susținere. Este permiterea uh, intrării în joc. Îi dau voie să intre în joc, atâta tot. Treaba lui e dacă obține voturi sau nu. Nu, este o endorsare explicită. E, e mai mult decât atât, chiar dacă tu zici asta. Hai să vorbim cu Leo. Bună ziua! Bună ziua! Credeți că avem alege sau o mascaradă din care cei așezați acolo în locuri eligibile își așează posturile pe, pe cum își doresc? Foarte frumos a spus Oleo, dar în același timp aș vrea să facem o emisiune aplicată în care să. Eu v-am întrebat foarte concret ce e de făcut dumneavoastră. Acum a spus o poezie frumoasă, da, da. nimic de zis. Jurnalistă, da, da, vă aplaud, singura... dar. Draga este singura, singura soluție, cum s-a dovedit până acum. N-avem altceva ce face. Ei și-au și organizat legile electorale de așa manieră încât tot ce este necesar să apară pe listă eligibil. Deci, Mai să mult decât și mă atât, primarii aleși ca să-și să așeze funcțiile pe. pe nu, ca să ieșim în stradă. Ce întreabă cum să-i schimbăm legea electorală? Pentru că asta nu e legea, asta e o mascaradă este... din care noi suntem prostiți. Că alegem ceva când, de fapt, ei s-au ales singuri și sunt așezați după este cum și-au dorit. Este prea dormit. târziu, tehnic vorbind, este prea târziu și cred că este practic imposibil. Cred că și teoretic este imposibil să mai schimb legea electorală din acum. Păcate, din păcate, la momentul ăsta ați creat emisiunea. Da, nu, nu e vorba asta. de asta. Dar nu, această situație... Responsabilitate, așa da. e, are dreptate. Nu, Moise Leo. spune... E generatorul de bine al, al stării. Dacă tot, tot mizăm pe asta ca altă, să ne învârtim în jurul cozii, n-are rost. Măi, se spune că poate fi schimbată legea. Eu nu cred asta. Eu cred că singura cale de anulare a acestei bariere imorale puse în accesul noilor partide, la joc, nu la putere, la joc, este ieșirea din apatie. Pur și simplu să le permiți oamenilor să participe la uh, alegeri și după aceea vedem ce se întâmplă. Poate nor în să fie votați, nu sunt votați la revedere. Deci, mie mi se pare că noi, și noi, jurnaliștii, avem o responsabilitate din punctul ăsta de vedere. Dacă îți mai amintești, tu, Vlad, noi la un moment dat la Avocatul Diavolului, când făceam împreună această emisiune, am discutat despre pragul de intrare în Parlament, mai da. știi? Și atunci eu mi-amintesc că am fost apărătorul pragului, că am zis, băi, nu poate să intre oricine în Parlament. Că, da. uite, să arăt un grup de Facebook. Da, da dacă una prea, este. Acum, da, sunt de acord. Filorust, da. să da, zicem. Da. Da? da, una este pragul, alta... alta este. Deci, oameni buni de data asta este vorba, de fapt. Că nu vom avea pe buletinele de vot decât probabil vreo 3 partide, 4 maximum. Adică, de vă întreb ce e de făcut. Ce spune Sorin, bună ziua! Alo. Alo, da, bună ziua, vă ascultăm Bună ziua! Uh, vreau să spun că am fost implicat politic timp de vreo 10 ani. Și e, acum câte, câteva timp m-a avut chiar gândul să-mi fac propriu partid. Am participat la toate protestele care au avut loc în București. Dar e, vreau să ridic câteva probleme. În primul rând, am avut alegeri în care partidele nou înființate, alegerile locale au participat. Câți din cei din partidele nou înființate au devenit primari, consilieri locali Au sau intrat ca care... independenți. Probabil că știți Foarte acest existi, lucru nu contează Eu, dacă, asta. Putem, Încă o dată, să... dacă putem să dăm numele unui oraș mare din România sau unui municipiu da. reședinte de județ, în care e primar unul dintre oamenii din partidele nou înființate este adevărat, au intrat tocmai uh, din cauza acestui pracăelesi și la locale. Deci, Dar acolo, fiind vorba de o candidatură pe un oraș, să zicem, cu, nu știu, 50 de locuitori, va trebui să strângi 500 de semnături și s-a mai putut. Dar mai aveți putut. dreptate, la locale, independenții au câștigat uh, sau au fost rare cazurile în care au câștigat uh, posturi, posturi. locuri de primar sau dar este o în orașele mai. E o falsă problemă, nu asta este problema acum. Problema este, nu că n-au fost votați, dacă nu au fost... Nu poți să știi dacă sunt sau nu capabili să conducă, decât dacă ajung să fie votați, înțelegeți? Deci poate că nu s-au pregătit suficient de bine pentru campania electorală, da. poate că n-au reușit să convingă alegătorii, ăsta este jocul democratic, dar nu se poate decide administrativ să li se interzică accesul în jocul electoral pe principiu oricum nu au făcut am... nicio scofală acum șase luni. Doar voiam să subliniez un lucru. În al doilea, al doilea lucru pe care vreau, vreau să-l subliniez și să-l spun, că l-am văzut pe domnul Nicușordan. Nu cred că da. dacă vrei să fii la nivel național, adică dacă ești un partid regional, cred că da, trebuie să spui domne. noi vrem aici să-ți oameni din regiune, în parlament, care să reprezinte regiunea. Atunci, într-adevăr, fragurile trebuie desfințate ca oamenii din regiune să fie direct în parlament. Dar tu când ți-ai făcut partid la nivel național, și te plângi că nu poți să schimbi semnăturile, aseamnă că nu ai capacitatea să ai oamenii în teritorie. Nu s-a teritori. plâns. plâns, a zis că nu va fi o problemă da, pentru ei să strângă nu, semnăturile. Nu, Eu nu vă spun că mie mi se pare că, că va fi o problemă. Face apeluri disperate pe Facebook în care să semnături. Mi se pare deci. ușor? Nu înțelegeți, deci problema era că, că, că nu se puteau înființa un partide. Numai o secundă, numai o secundă. Da, unele... vă rog. Da. Deci problema era că nu, nu era permisă înființarea de partide fără 25.000 de semnători în 18 județe și asta era o condiție realmente antidemocratică și acum asta s-a desfințat că era prea dură și s-a pus un prag de 183.000 de semnători. Nu vi se pare că e strigător la cer? Păi, ok, deci e strigător la cer și strigăm, strigăm, strigăm și mai nu, departe. Nu, din apatie și și se semnăm deci pentru pe... fie. Eu te întreb așa, de ce zici tu că e târziu să schimbăm legea electorală? Păi pentru că dacă pui și contestă, în primul rând că nici nu știu dacă parlamentul mai lucrează, că intră în vacanță foarte curând. Campania electorală începe cu o lună înainte de alegeri. Așa. Da? Alegerile sunt pe 11 decembrie, suntem deja în 6 octombrie. Da. Dacă pui tot parcursul legislativ, așa. contestația la Curtea Constituțională, care se face așa, în anumite termene, nu mai ai când. Plus că există recomandarea general acceptată să nu schimbi legislația electorală cu un an înainte de nu alegeri. Nu se poate. Deci aceste lucruri, oarecum birocratice, dacă îmi dai voie să observ, nu pot permite încălcarea unui drept fundamental. Constituția României zice, ei, păi, dacă vrei să candidezi, trebuie să ai o anumită vârstă, trebuie să ai drept de vot, trebuie să ai, mă rog, niște condiții. În momentul în care vii și peste Constituția României spui, prietene, Fă 150 de flotări tu acum, ca să vedem dacă poți să candidezi. Aia e un abuz grav, adică nu e o chestiune. Și să mai spun ceva, Vlad, la noi, în România, noi, în Constituția noastră scrie că cetățenii pot uh, strânge semnături, atenție, 100 de mii, deci mai puține, 100 de mii de semnături pentru a face o propunere legislativă. În România niciodată așa ceva nu s-a întâmplat. Da. Am înțeles. Deci tu vrei să strâng 100.000 de de semnături ca să schimbe legea electorală. Nu știu, eu pentru aș vrea alegerile care încep într-o lună. Eu la asta m-aș băga. Mă înțelegi? Hmm. Eu, eu nu fac politică pentru nimeni, nu strâng semnături pentru nimeni. E punctul tot de vedere și îl respect. Dar dacă cineva îmi spune, băi, hai să modificăm legea, hai să strângem semnături, să modificăm legea, la asta m-aș băga. Ok, aș semna și eu. Nu cred că ar ajuta, dar de ce nu? Pot să mai fac o mică adăugire C în, în demonstrația perversiunii acestei legi. Dacă timp de două cicluri electorale partidul nou înființat nu reușește să strângă pragul acesta minim de 183 de mii de semnături, este desființat. Înțelegeți, domnule Moise și dragi ascultători, cam cum e? Și nu e vorba de alegeri de același tip, adică parlamentare pe parlamentare să fie patru ani. Un partid care a participat la locale și n a reușit să strângă semnăturile mai are o singură șansă, la generale, pe 6 șase luni, 8 luni. N-a da, reușit, pa! Și face din nou partii după aia Da, mor și de la capăt Da, da. sigur că da 5 cum ne ducem noi de fiecare dată Fiecare cu opinie Emisiunile noastre că România În direct încep să semene cu emisiunea, mă rog, mai veche uh, Bună ziua, Dorin Bună ziua uh, Aș avea prima, În primul rând o întrebare Ca minoritate, uh, care ar fi numărul de semnători Care ar trebui să o strâng Dacă mă declar minoritate? Au Bun, asta nu, au alt regim, minoritățile Ok, Nu știu să vă spun exact, dar trebuie să fiți Alegătorilor care nu care... În politică Din parlamentul actual, asta ar fi o idee sunt, sunt toate ocupate Adică să știți. facem o românească dacă asta e legea Ne axăm pe ca la tribunal Pe, pe porții nu, nu Deci cu minoritățile, tocmai pentru că au vrut să-și asigure Și intrarea la guvernarea UDMR-ului Au făcut o altă chestiune uh, Legată de pragul electoral Uh, acolo, dacă reușește să strângă un procent, e adevărat mare, nu mai știu cât era, parcă 60% în patru județe, atunci vor intra în Parlament, chiar dacă nu fac 5% la nivel național, cum e în pericol UDMR-ul să nu facă la aceste alegeri. Da, dar oricum primești automat un reprezentant. Da, da, intră la... Uh... Da, intră la toate minoritățile italieni și ungurii cu un reprezentant, mă rog. Bărin? Uh, da. Da. Vă ascultăm. Ce asta ar fi fost... Uh o soluție. Declararea nu este o soluție. Nu e o soluție, hmm. credeți-mă. adică nu e pentru nu e pentru oamenii obișnuiți soluția asta. S-au ocupat pentru această oportunitate pentru mai că mult timp Oamenii obișnuiți care vor să candideze, să, și să reprezinte oamenii obișnuiți din țara asta, nu au uh, experiența ca să num pronunța fel uh, polițiștilor de carieră care își au uh, păi și ce am făcut deci dumneavoastră ați propus o, tot o, un soi de păcăleală așa, adică mă păi înțeles, noi nu, nu putem să găsim și noi La aduce, vă zic că românul inventiv ar trebui cumva să păi, O fi românul inventiv, dar nu întotdeauna e, nu întotdeauna îi face bine inventivitatea asta adică dumneavoastră ați propus să ne înscriem pe locurile la facultate pentru romi dacă am înțeles eu bine, nu? Cam așa mm. Da. Da, Cam da, nu fi, m gândit <laughs> în felul ăsta Păi da. da, românul Am, e inventiv da. Domne dar ni pentru niște principii Românul niciodată nu se poate Uni, că uite, suntem în piața Unirii Vă întreb Dar da, rămâne ideea ascultatului de mai devreme Deci în stradă Dacă nu se poate și nu se poate Ar trebui ieși din nou în stradă Se face acuși La sfârșitul lunii un an De când aceeași clasă politică nu s-a schimbat Conform străzii da. Cine. Vă mulțumesc pentru telefon, Dorin. Să știți că... Asculți România în direct din piața Unirii din Iași. Alege să înfrunți adevărul la Europa FM. Să știți că se spune, da? Copacul libertății mai trebuie stropit din când în când cu sângele tiranilor. Ouleu. Nu eu am spus-o. <laughs> asta, apropo de ieșit pe stradă. E o formă de presiune publică. Auzi. Dar de ca să înțelegem încă o dată... De ce e important să permitem accesul actorilor noi în jocul ăsta politic. E vorba, noi trăim prost în țara asta pentru că este o clică de șerpi și șobolani care a pus mâna pe putere cu 25 de ani și care sug seva și nu, -i dau, nu nu vor să, de, să desleșteze fălcile. Da. Și iată ce spune un om cinstit care a ajuns secretar de stat la Ministerul Muncii, Un articol publicat în Dilema Veche, scris la persoana întâi, de un domn pe care îl cheamă Valeriu Nicolae. Valeriu Nicolae a ajuns secretar de stat în martie și a plecat câteva luni mai târziu exasperat cu un proiect european, a câștigat un job. Și zice așa, fiți atenți, zici deci un om cinstit care ajunge la Ministerul Muncii și își descoperă șerpăraia. Sunt de două zile la Ministerul Muncii zice domnul ăsta și am atins deja profilul cel mai de jos pe care mi l-am imaginat al unui secretar de stat. Mă uit timp la fișa unui proiect și nu sunt sigur dacă ar trebui să mă închin să scuip în sân sau să scot un mu de control. 200.000 de sticuri de memorie în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Aproape 14 milioane de euro pentru un chirier de mașini și benzină asta în timp ce avem în mai parcul de mașini. 200.000 de ceasuri Desigur, costurile de achiziție estimate Sunt gândite atent încât să satisfacă Toți mărlanii din lanțul trofic Al proiectelor cu dedicație Care aduc voturile acolo unde trebuie și? și a încercat să oprească acest Așa. proiect N-a reușit, s-a confruntat cu toată mafia Funcționarilor din Ministerul Muncii Și a cedat Cum a cedat? A plecat Păi trebuie să se ducă la DNA Da, nu știu dacă s-o fi dus Păi sau nu, și poate să fie secretar de stat La Ministerul Filologiei Și mă. lua și făcut la fel când aș fi fost ești la ministerul virologiei. Totand să-i opresc, bon n-am putut. Ești Băi, chiar ministru. Mă, am din ce să trăiesc. Uh. și îmi recunosc că este o to-vină. Da, uite ce mișto e să facem emisiuni cu Zafiu în fiecare zi Deci ne-a dat o extindere de timp, stimați ascultători, sunt liniile pline Vorbește treanul mult, de asta l-am și invitat, are niște opinii chiar foarte puternice pe această temă, cel puțin, dar și pe altele Însă domnul Zafiu, care e directorul nostru, tocmai ne-a mai prelungit emisiunea până la două și jumătate Deci sunați în continuare că o să vorbiți și dumneavoastră Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Da. Bună ziua, domnul Mihai! Vă ascultăm! Uite, noi am stat de eu intervin destul de des la voi și la un moment dat m-a întrebat de ce nu mă bag în politică și a zis că după, câștig, după ce câștig la loto. Tocmai ăsta era motivul în care discutăm. Deci, ca Aha. să putem susține o intrare în politică, trebuie să avem bani. În condițiile în care Foarte nu fac niciun partid, uh, nu aș fi avut nicio șansă. Și chiar dacă aș fi vrut să mă aliez, unii partid nu contează care, uh, se uitau la mine, bun, ce aduci tu în afară de un vot, Cu ce vii tu? Deci, păi, important? Da, să, să veniți cu niște idei favorită. bune Cu un program A, ah, bine uh, Am mai adus unii program, Adică ne gândim la Windows și alea alea Da? Da, uh, bună, bună asta Bun, ideea e felul următor Ca să putem să schimbăm într-adevăr clasa politică uh, Sincer îmi doresc foarte mult Deși am, mă rog, cu o vârstă aș considera a, se pot să merg, nu m-aș băga poate printre cei tineri, adică, nu știu, o să se consideră că fi tineri în ziua de sus. Dar eu consider că aș putea aduce o schimbare prin experiența mea cu... profesională și de viață. Pentru, Pe mine că m -a m -a pentru că n am făcut parte dintr-un partid, dar am trebuit pragul electoral, ok, dar pragul de semnături care constatăm că este foarte mare și de neatins pentru cine vrea să intre în politică acum. Și Simpl... da. Simplu timpul sau cu un partid de alături, nu contează, a, de ce nu facem noi nu 1% Din 18 milioane care oricum nu sunt Cum aș fi mai devreme Dar 10 ori mai puțin Adică un 0-1% Care înseamnă, nu știu, 18.000 de semnături da. Sunt palpabile și ușor de da. relativ. Da. stați de... puțin, păi da, să vă spun cum s-a ajuns la procentul ăsta. E un procent, 1%, 1 din registru electoral. Comisia de la Faimoasa, comisie de la Veneția recomandă un prag de semnături ca să nu fie totuși o aglomerație de asta, oricine să intre pe buletinul de vot, am ajunge să avem buletine de vot cât Biblia, da? Atât de groase, cât cartea de telefon. Recomandă Uh, un prag de semnături de până la 1% din registrul electoral. Știi de ce. Ceea ce înseamnă poate însemna și 0,1%, adică 18.000, care e mai aproape 18.000 și 18.000 e mult, poate însemna 0,05%, dar uh, parlamentarii noștri, politicienii noștri, au ales varianta maximală, cât e mai 1%, 183.000. Ia bagă-le-mă 183.000. Da, dar știi de ce e până exact. la 1%? De ce a zis așa? Pentru că sunt și țări foarte mici așa, în Europa, de sub un milion de locuitori. Iată, unde 1% înseamnă o mie de semnături. Imaginați-vă! O de semnături la un milion de oameni pe o anumită rază, Pare și mie, aia este relativ de străzcă. Pare o localitate știți că în diaspora trebuie să se... Au fost trecut 600.000 de români în registrul electoral din diaspora. Trebuie să strângă 6.000 de semnături. E caută tu 6.000 de semnături în Roma, să zicem, ca să nu mai vorbim de alte circunscripții electorale. Ce propuneți... Putem să propunești ceva mai Vorbim -a. frumos aici. Știți ce îmi place, cum, cum ne enervăm toți, mai ales domnul Petreanu și dumneavoastră, odată cu el. Domnule, propuneți ceva, eu sunt o persoană mai aplicată, așa. Propuneți ceva concret, vă rog, dacă aveți. Com dacă nu am înțeles, ați okay. încercat. să aveți și de -o fi să mor, să le spui dar vorba <gânt> ciobanului din Miorița. Exact, foarte concret. Este târziu, într-adevăr. Aici sunt de acord că este târziu și nu este recomandat, pentru că după aceea am avea tot felul de discuții referitoare la schimbarea legii electorale pe ultima 100 de metri. Mai avem o șansă, ok, peste 4 ani. E mult, e puțin sau păr, mai vedem. Uh, mai puțin de 4 ani sunt până la legile prezidențiale. Dar uh, putem schimba legea electorală până la următoarele alegeri, în așa fel încât șansele de a de noi partide, deși nu este pe placul veșilor partide, nu avem de ales, până la urmă este hotărârea noastră. Dacă nu strângem sute de mii de semnături, să schimbăm legea electorală. Vă mulțumesc pentru telefon, Mihai. 037 599 este numărul de telefon. Bună ziua, Remus! Bună ziua, domnilor! În primul rând, cum este la Iași? Peste plus Bună 10 ziua. sau sub? E vreme frumoasă, să știți. Am venit aici cu inima strânsă, ne-am gândit. Nu, A fost dimineața, dar domnul să nu știe asta. <laughs> nu, că, că și la București de... erau tot 3 grade. Da. grade când am, de am, am frig aici, ca... în cașcarabete. Da. Din păcate, primind alegere din toamna asta, da. n nu suntem prea optimiști, se pare că vor continua încă cel puțin patru ani ca și până acum. Nu se mai poate face nimic. Eu aș propune schimbarea legii electorale. Se pare că e singura propunere care se poate face. Stați nu știu dacă stați va veni vreodată de, de la stați așa. Politic. Stați, stați așa, deci eu vă întreb domnul Petreanu, iertați-mă Remus, mai puțin. Cum ai, cât durează, domnule, să schimbăm legea electorală în opinia noastră? Nu doastră. cred că mai este realizabil Păi trebuie să un paragraf atât ai, ai spus vorbit. un articol și a ei la revedere. Nu. Din experiența mea veche de reporter parlamentar cred că procedural este o problemă. Tehnic e foarte greu să o mai schimbi acum și nu cred că mai poate fi schimbată în, cu atât de puțin timp înainte de începerea campaniei electorale. Procedural cu cu parlamentul pe care îl avem da, nu se va schimba niciodată. Da, da. Dar trebuie niște, sunt niște termene, Moise, la Curtea Constituțională de contestare de... și așa mai departe. Stai, stai, stai, sunt stai. două lucruri diferite. Până la contestarea, de... contestarea la Curtea Constituțională e una. Da. Și aia, uite, am văzut că un partid nou înființat chiar a declarat. Gata, domnule, noi mergem la Curtea constituțională cu ăștia de gât. Mă înțelegi? Dar eu te întreb dacă nu putem să strângem semnături, tocmai ca să le arătăm că putem strânge semnături pentru o chestie, băi, două pentru un drept cam în două zile de strâns semnăturile, după aia trebuie validate. Da, mă rog, nu știu, eu nu cred că poate fi. Să săptămâna trecută am strâns noi vă câțiva, Do am, tu ai zis că eu, dar noi vă câțiva, am puțin. strâns 20.000 de SMS-uri cu bani. Eu o țintă falsă. Ha, să te chinui, de cât Eu țintă falsă. Decât să te chinui să strângi 100.000 de semnături pentru începerea procesului de modificare a unei legi cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de declanșarea campaniei electorale, da. mai bine vorbești cu prietenii și strângem 183.000 de semnături. Câte 183.000 de semnături? Pă tu for ce partid ăsta nou, nu. că nu contează. Nu, eu nu pot să fac asta. Ce nu poți? Nu pot. Dar eu, nu e un eu vot. Nu o să fac asta niciodată. Și nu, apropo cu endorsarea, că ai zis că dacă semnezi, înseamnă că îl susții. Păi, legea da. îți dă dreptul să semnezi pentru toate. Da. Înseamnă că le susții pe toate. Nu, legea nu ți interzice să semnezi pentru mai multe. Da, tiri. deci îți dă voie. Dacă mm. nu este interzis, e permis. Deci înseamnă că le susții pe toate, domnule. Vreau Vreau să să Semnezi, stai puțin, poți da. să semnești pentru astea care sunt. Deși niciunul nu strânge semnături, nu știu dacă ați observat. Ați văzut vreun corp de la PSD pe stradă, sau de la PNL, sau de la ceva? Nu, sunt numai pârlii astea noi, M10, uh, Cernea, ăștia ai Irunii cu Jordan, ăștia se dau de ceasul morții. Domne, da țineți ne și nouă voie în cursă. Nu știm dacă o să depășim pragul, dar măcar să cadităm. Bă, măcar da, ne este... voie la start. Asta este partea proastă, domnilor, dacă îmi permiteți, privitor la deci, Parlamentul de niște... astăzi despre PSD, cum spune un prieten dar nu despre bunică să numai de bine dar PNL-ul se pare că nu vrea sub nicio formă să aibă un uh, contra uh, candidat de aceeași parte la alegeri, putea foarte bine să modifice, să facă o propunere legislativă mă refer la USR cred că ar fi fost foarte bine pentru România ca USR să candideze la aceste alegeri din această toamnă se pare că nu va fi posibil așa ceva și atunci am din, eu zic că din cauza PNL-ului, deci vreau ce e să De făcut? mai spun că și domnul președinte Remus, da. ne taie craca cum prinde o ocazie, mă refer aici la domnul Ciolo și la continuare, deci eu nu mai înțeleg nimic, sincer vă spun, peste o lună de zile, peste două luni de zile mă duc la alegeri, aceleași partide, nu știu cine se va mai duce la aceste alegeri, că n-avem de ce. Asta e schepsisul de fapt în toată această poveste Nici nu e foarte greu de înțeles lucrurile astea Pentru că partidele noi probabil că ar scoate din case niște oameni care n-au mai prea participat la alegeri Tocmai că n-aveau pe, pe cine să voteze Mai e un truc aici Partidele sunt interesate să fie partidele astea mari. De acum sunt interesate să intre cât mai puțin în parlament. De ce? Pentru că voturile uh, celor care nu intră, care nu depășesc pragul electoral, se redistribuie. Și atunci un partid mare, să zicem, care ia 45% din voturi și mai are în parlament doar 4 alte partide drept colegi. Poate să aibă șansa să depășească 50%. Aici te contrazic. Ia pe contrazic. toată linia. Ia. Deci singurul care poate fi suspectat de așa ceva este PSD-ul, dar și nici ăla nu poate prin redistribuire să facă 51%, pentru că ei știu că au, de fapt, un plafon limitat. Niciodată în țara asta, sau eu nu cred că vreodată în țara asta, PSD-ul va lua mai mult de 40%, chiar dacă a ieșit Nicu Șordan cu sondajul la lui. Ăla este electoratul PSD-ului. Așa. O parte din el mai și îmbătrânește, să mai... să da. nu este mai greu să zic asta, da. da? Ok, Bun. bine. Cât mai despre fac... PNL. PNL-ul, din ce știu eu, în momentul... De... PNL-ul are nicio șansă, mai ales după ultimele sondaje făcute inclusiv de ei, să intre la guvernare altfel decât fără un partid nou. Care... Da nu are cum să fie, nu prea are cum nici ALDE, nici PMP, poate UDMR, UDMR nu e nou, da? Clar. Bun, deci, din ce știu eu, ăștia de la PNL se gândesc să strângă ei semnături pentru USR, mm -hmm. ceea ce va crea o situație oarecum ciudată și pentru USR și mm -hmm. pentru PNL. Dar asta nu rezolvă problema astimații concetățeni. Și eu, eu sunt mai principialist, așa, de felul meu, poate ați băgat de seamă. Deci e ceva, nu? Da, ce? nu mai țiuie. A, așa. Deci al tău e. Da, ba, nu mai țiuie. <laughs> eu sunt <binopat. laughs> Deci, eu pun o problemă de principiu. Frate, tu ești aplicat, Vlad, foarte bine. Să strângă lumea semnături. Eu spun în felul următor: aici se încalcă esența democrației, dreptul de a vota păi. și drept, dreptul de a alege. Asta pe cine, eu. cine a început? Păi. Da. Deci, cum procedăm mai departe? Asta e întrebarea. Cum procedăm mai departe? O video, bună ziua! Bună ziua! David. Salut, băieți! Uh, acest plafon de 180.000 de semnături e o mărșăvie Plec de aici. Însă, pentru noi poate să fie un test de maturitate a democrației. Și o să vă zic și de ce. Astăzi am făcut ceea ce n-am făcut niciodată în viața mea. Am fost și am strâns semnături pentru un anumit partid. Sunt din Moldova, așa cum am stat voi în piața acolo, în piața unii. Am stat și într-o piață în oraș din Moldova. Uh, fratele meu și-a luat libertate, ziua, ne-a plătit doar pentru că a vrut să facă lucrurile astea. Uh, nu mai merg. Protestele de stradă, uh, share pe Facebook, nu, sunt, uh, nu fac parte dintr-o democrație. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să ne implicăm. Eu am strâns astăzi pentru un partid pe care nu știu dacă o să-l votez. Da, da. Foarte corect, mi se pare că... foarte mișto Dar vă dați seama, video, ca să fac o paranteză nu un pic, că vă las imediat da. Văd asta, seama cât de ușor de sabotat Este o astfel de acțiune Cu voluntari Adică, uite, să zicem că eu sunt rău intenționat Și mă duc și eu și strâng, strâng semnături Pentru un anumit partid Și mă duc la ea și spun, ia uite frate, v-am adus 150 de semnături, ce drăguț Și sunt semnături false Cu CNP-uri care nu există Și vine de și după aceea, când ăștia da. se duc Să-și depună dosarul Primesc și, primește, primește procurori un pont. Ăștia au dosare false. Înțelegeți? Da, da? nu merge așa. Are dreptate. Uh, nu, schimb, are dreptate. Într-o oră. Dar, trebuie, trebuie respectată legea. Eu sunt de părere că trebuie respectată legea. Problema e cu legea. Deci, de-aia vă pun problema schimbării legii sub o formă sau alta. Legea trebuie schimbată, ea... dar acum, în acest moment, nu avem altă soluție decât să ne mobilizăm toți. Toți, să strângem cât mai multe. Într-o oră am strâns 15 semnături și 30 de înjurături și am fost făcut soroist și am fost făcut în toate felurile. Dar nu mi-a păsat. Le-am strâns, l le am predat, am plecat la serviciu înapoi. Atât am făcut ști, Știți care e problema, Ovidiu? Că eu vă țin pomni și vă orez succes. Probabil că o să strângeți semnăturile. Hai, uite, m-am răzgândit. Și o să intrați în Parlament. Și peste patru ani, când o face eu dezbatere la România, în direct dacă voi mai face... Nu mă de afară eu. După fața lui citesc că nu o să mă dea afară <laughs> uh, Atunci noastră o să ziceți Bă, dar noi suntem în Parlament noi Deja avem structuri Ce vrea ăsta de la Europa FM? Mă înțelegeți? De-aia vă pun problema de principiu Strângeți, nu strângeți Că sunteți la USR eu, De la, eu, mai știu eu cine schimbat. De la Maria Munteanu, habar Eu aici vorbesc uh. de un principiu Constituția noastră, noastră zice schimbat. că trebuie să candidezi Da Legea trebuie schimbată Deci nu, plafonul ăsta cu 180.000 Nu e corect Dar în momentul da. ăsta Asta e soluția pe care o văd eu. Atât. Da, trebuie să fim practici. Să iasă lumea și să-i dea. Și să fim practici. Păi, da, mă, că o video strânge pentru USR. Deci, el a intrat nu știu că la radio. Că -a zis... Ba, a spus... <laughs> a spus cu subiect și predicat. El a intrat la radio să spună nu știu, să vină nu știu, lumea pentru USR. USR. Mă înțelegi? Eu spun că nu, așa merge treaba. 0372069599. O să facem pauza acum, Zaf? Deci, rămâneți pe linii, sunați în continuare, o scurtă pauză de publicitate și continuăm emisiunea până la două jumate. Asculti România în direct, din piața Unirii din Iași. Alege să înfrunți adevărul la Europa FM.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 mai căuta. e aici la noi la radio hello cel mai tare gheget al momentului poate fi al tău. Noul iPhone 7 Plus îl poți câștiga la Europa FM. Intră pe europafm.ro și găsește codul care îți aduce săptămânal cel mai așteptat smartphone. Noul iPhone 7 Plus. Dacă l-ai găsit, trimite în orice moment al zilei un SMS la 1769 număr cu tarif normal cu textul deșteptarea urmat de codul pe care l-ai descoperit chiar azi. Detalii și regulament pe FM.ro. Alege să fii câștigător Alege Europa FM Pentru sănătatea dumneavoastră Evitați consumul excesiv de sare Zahăr și grăsimi Asculți România în direct Din Piața Unirii din Iași Alege să înfrunți adevărul La Europa FM da, și-am revenit. Așadar, continuăm emisiunea până la ora două și jumătate. Mie mi se pare că ar fi o manifestare de voință, uh, cum să zic eu, publică. A opiniei publice din România, de exemplu, dacă am strânge 100 de mii de semnături că legea aia trebuie modificată acum, Vlad zice că nu ar fi așa ceva. Nu? Așa am înțeles, am înțeles eu bine. Da, cred că e prea târziu. Asta era o idee bună la începutul anului. Mm -hmm. Ok, bine, e punctul tău de vedere. Hai să vedem ce mai zice și Sorin. Bună ziua, Sorin! n 0372069599, Gheorghe, bună ziua! Bună ziua, Moise, bună ziua ascultătorilor după voastră! Vă ascultăm. A, da, Moise, dragă, deci, vis-a-vis -vis de strângerea de pot să spun că și eu am fost implicat, iar treaba că dai pe uri false sau așa mai departe, nu poți o faci pentru că dai o semnătură jos în care răspunzi în față, față instantei că acele semnături sunt adevărate. Și acele date sunt să, adevărate. O să pătimiți o amendă, sunt convins. Deci, da, privitor la partidele mici care vor să intre, aici n-ar trebui să fie niciun prag de semnături, în schimb ar trebui să mărească puțin pragul electoral pentru că acele partide mici nu sunt decât o manevră pe care o fac ce mari pentru a face majoritate în Parlament. Iar vis-a-vis -vis de, Bă, aveți niște... de... Gheorghe, Eu vă suspectez da. pe dumneavoastră că aveți niște antipatii, ca noi toți, de altfel. Deci eu, eu vă întreb de semnături, pe dumneavoastră vă interesează de pragul electoral. Da. Probabil că nu vreți să pe intre Băsescu sau Tăricianu. Nu. Sunt perfect de acord să stângem acele semnături. Făcut o campanie și cred că dacă s-ar mobiliza toți cei care, exact cum ai spus, suntem dezamăgiți, am putea să le strângem. Să se strângem semnăturile pentru modificarea legii sau pentru permiterea nu, pentru participării partidei? Pentru, pentru modificarea nu, legii. Ce? Deci ar putea Bă, foarte, oameni... foarte repede ca oameni foarte, Sunteți oameni foarte nepractici. Și tu, Moise, și ascultătorul nostru. Să Eu strângem semnături ca să modificăm o lege când nu se mai poate modifica, în mai e timp. Asta zici tu. Bine. Dar vine sfârșitul lumii pe 11 decembrie sau ce? Da. Bine, păi, okay. nu, ți-am zis că am primit un comunicat de la un partid nou înființat. Deci ei au contestat data, i-au cerut primului ministru să anuleze hotărârea de guvern cu 11 decembrie, Aha. pentru că e dată în baza unei legi neconstituționale, Aha. respectiv. Care legea legia Legea asta despre care vorbim. este ca anticonstituțională. E neconstituțională. Nu e domnul neconstituțională. Păi încălcă grav constituția. Asta e părerea spus. lor. Până nu avem o judecată din partea CCR, nu poți să spui că e neconstituțională. Păi da, nu e o judecată? Asta e părerea ta că e neconstituțională Da, uh, cred da că întrebarea, este, la... întrebarea este Vorbește tu, te rog, Da, mai vă rog, spuneți da, Treaba este, domnii parlamentari lucrează pentru noi sau lucrează pentru ei Deci dacă se strâng acele semnături, nu pot ca să spună, domne, stai, domne, că nu vrea poporul da. Dumneavoastră ce credeți? Pentru cine lucrează? Mai țineți minte pentru că a fost ei, un referendum și pe, Așa. Pentru ei și pentru urmași Urmașilor lor din Așa, referendumul din 2009 De reducere a numărului de parlamentari La 300 Ui, și da. cu Parlamentul Unicameral Și întrebarea asta pentru cine lucrează parlamentari Din păcate am tot frate. respectul față De Parlament ca instituție Nu cred că există o soluție mai bună Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-i Cam. Mie mi se pare că această, nu știu, această dezbatere. Nu, nu, nu facem altceva. Adică, noi nu dezbatem ceva concret acum. Deci suntem nemulțumiți. doamne boi bă, băi, în țara asta. E o țară extraordinar de nașpa. M eu aș pleca din țara asta, știi cum acum, dacă aș mai avea 16 ani sau 20 de ani. Băi, dar n-ai face nimic să o schimbi. Nu, te, con te contrazic. Eu propun să facem ceva și tu propui să facem ceva. Deci, am, fiecare dintre noi propune o acțiune concretă. Numai că alta. Tu propui o acțiune de strângere de 100.000 de semnături pentru modificarea legii, alegeri, legii partidelor, legii electorale, iar eu propun... Care ar fi o manifestare okay. extraordinară. Da, am înțeles. Iar eu propun oamenilor să se ducă să semneze pentru aceste partide. Pentru toate. Și pentru astea care sunt acum parlamentare. Adică nu trebuie să-ți declar sprijinul pentru unul anume. Pentru toate, domne. Lasă-i pe toți să intre în cursă. Astea sunt cele două variante de acțiune pe care le propunem ascultătorilor. Deci trebuie și că e practic să semnezi pentru toate da. partidele. Da. Eu le permit să intre în joc Mai departe, ce fac ei acolo în joc? E altă discuție, dar eu le permit să intre Eu îți propun ție să faci un experiment Ești un om cu slujbă, te trezești dimineața Știi, ca toți cetățenii Sau o parte a cetățenilor <laughs> acestei țări <laughs> Da? Ia, uite, săptămâna viitoare E curios dacă reușești să dai tu semnături pentru toate partidele Vrei să te bași la chestia asta, domnul Petreanu? Ia, Vre că eu ușor un... dai sfaturi Pot ca un experiment să fac asta Ia să vedem Pot ca ca ca să ne povestești. Apropo... Și aș putea apropo să și scriu de... despre asta Seama, stați o secundă Vă dați seama, da. numai o secundă Cum ar fi să mă duc la sediu central al PSD ăia care cred că au o chestie asta rezolvată de multă vreme Cu semnăturile <laughs> Am venit și eu să semnez Pentru ce? Să participați în alegeri Ce ai făcut, mă pleacă de aici și afară? Da, nu treci de paznic, probabil Îți <laughs> se uită la mine da. Ce participare, mă, lasă ne pace Noi avem asta aranjată de mult Vă mulțumesc foarte mult pentru opiniile dumneavoastră 0372069599 Cătălin, bună ziua Bună ziua eu aș propune, drept răspuns la ceea ce au făcut parlamentarii, să-i limităm la două mandate în Parlament. Cred că ar fi cea mai bună soluție. Da, este o discuție. E o altă discuție. Da, este o altă ce ce-mi place când facem o discuție și ajungem la altă discuție. Deci să le limităm mandatele, ziceți dumneavoastră. Domnule, poate fi bine, poate fi Părerea mea. Primul să zic că nu știu cu ce. Se mănâncă în al doilea uh, să facă treabă. În al treilea... După care iar care vin unii care în primul, în primul acasă. nu știu. Scuze. Dona, după care iar vin unii care în primul nu știu și abia în al doilea. Deci noi patru ani stăm, patru ani lucrăm, patru ani stăm, patru ani lucrăm. Deci da, că e nebunie. Dar de ce? Mai, mai rămân cei care au, are au mandat și așa mai departe. Dar cei care îi vedem de zeci de ani încoace, care sunt în parlament și ne-am săturat de ei să-i vedem, să plece acasă, să eu vă spun în felul următor, domnule, am adunat atâta frustrare în legătură cu politica asta, dar nimeni n-ar face nimic concret. Nimic. Doar vorbim despre asta. Trebuie să ieșim acât? în stradă și să le cerem clar. Două mandate. Atât au dreptul. Nu văd mai mult. Ca la președinție. Două mandate. Nu se mai poate altfel. Pentru că ei ă, ă, altfel nici n-ar mai pune să fure sau, sau asta, pentru că știi că îi să termină mandatele și că ea și nu mai au nicio imunitate și nimic. Eu cred că eu cred că din potriva ar fi mult mai grăbiți. Mulțum, că da, tot dar grăbiți, grăbiți, dar dacă DNA-ul face treaba... <laughs> da. Asta da. este părerea mea. Bine. Vă mulțumesc pentru telefon deci asta cu DNA-ul, știți cum e dna își face dna treaba când e lăsat să-și facă treaba de fapt, voi știți ce marele pericol e că vor schimba exact legislația asta a DNA-ului sau mai știu eu ce vor avea de gând să facă după alegeri că până la urmă problema cu dna este că DNA-ul nu ne dă de locuri de muncă, mă înțelegeți DNA-ul nu are chestia asta el nu creează locuri de muncă el se ocupă cu prinți infractori, ce să facem Bună ziua Viorel Bună ziua! Bă, Alo! A, ah, vă ascultăm, Viorel, sunteți în direct, bună ziua! Bună ziua! Uh, haideți să revenim la tema discuției. Eu am o întrebare o, pentru... Vă un... O, vă mulțumesc, vă mulțumesc! Alo! Da, ascultați-ne, la telefon, nu la radio, că aveți întârziere și nu ne putem înțelege. Deci aveți o întrebare pentru Moise siguran. Ziceți! Exact! Uh, vreau să știu... Când a apărut legea partidelor înființării. Deci Asta a fost mai în 2015, este legea alegerilor. Și de ce numai acum, cu două luni înainte de a alegeri? Se pune problema asta Nu credeți că domnul Moiseguran putea să ridice problema asta În momentul în care se mai putea face ceva Acum nu se mai A, -a poate vrut, face sau, nimic ce? Nu, v-am spus, nu, nu, spus nu, de la începutul emisiunii Că și noi avem vina noastră, media Avem această Moise, vină, într-adevăr Deci este o întrebare pe care o pun Pentru că acum se ridică problema Și într-adevăr este foarte târziu Nu mai putem să facem nimic Acum șase luni mai puteam să facem ceva una la Viorel, eu mi-asum această chestiune Într-adevăr, aveți dreptate, suntem vinovați Dar acum aș vrea să vă întreb și deci pe dumneavoastră nu, chestie Nu vreau să fac pe nimeni vinovat Credeți-mă nu, Eu, deci eu, eu mi-asum ceea ce pune, Deci eu ca jurnalist Viorel, mă ascultați un pic Eu vă întreb așa da? de ce ați, Dacă eu făceam această dezbatere Să zicem, acum șapte, șapte luni, luni. -aveam, da. Nu spuneți șapte Când nu aveam o perspectivă a alegerilor Mă înțelegeți V-ar fi interesat o astfel de dezbatere? Da Sau acum, când sunt unii disperați Ce aleargă după semnături De fapt, acum a devenit o problemă ca așa suntem noi românii Da, dar nu se mai poate face nimic Haideți să fim serioși Încă mai sunt șapte zile în care se poate face ceva Încă mai sunt șapte zile Mai am o problemă pe care vreau să o ridic Și dacă, nu cer scuze că vă întrerup, Că suntem vecini aici să la două minute din dumneavoastră. Vă rog, PNP-ul, ALDE au strâns aceleași semnături. Deci aceste nu partide intră... Despre... Nu. Deci aceste partide intră în alegeri fără să aibă semnături sau intră în alegeri nu, nu, pentru cum că sunt parlamentare. Nu, dar stați puțin, că au alte structuri în teritoriu. PMPU ul a absorbit Alde, Partidul Alde Oprea, ALDE a absorbit mă rog. Partidul Conservator. Deci sunt alte structuri în teritoriu. Astea sunt partide vechi, care au filiale, dar au este relații, cineva care veri, au primarii este cineva care verifică dacă aceste partide care au apărut partidele parlamentare o și care nu cred că au cele 200.000 sau 180.000 de, de semnături asta e părerea, azi, dumneavoastră. Am zis că e că părerea nu dumneavoastră e este... deci, de părerea dumneavoastră dacă... să vă spun cum este, cum a fost cu semnăturile astea, doamne e așa, ei când au mai avut de făcut lucruri de felul ăsta cum a fost de exemplu la locale au acționat cum au știut și s-au trezit din când în când așa, s-au mai trezit că e a prins DNA-ul. Deci, probabil, sau mă rog, sper eu așa, ca un cetățean onest și naiv, ca mulți dintre noi suntem naivi când ne gândim la DNA-ul ăsta, sper, bă, să stea cineva cu ochii pe ei. Că dacă o fi să fure, o să-i prindă. E, nu e sigur că așa se va întâmpla. Gândiți-vă ce înseamnă să verifici câte 180.000 de semnături pentru, nu pentru 10 partide, pentru 3. Deci, în fine, deci eu o, o discuție da. extrem de Nu au asta. nicio dificultate partidele vechi să strângă aceste semnături. Eu stau în mediul rural, stau într-un sat. Stați o secundă, stați o secundă să vă spun da. cum e. Deci eu stau în mediul rural, undeva lângă București, într-un sat în care s-au mutat mulți București, dar care a rămas într-o mare măsură și sat. Acolo primarul este un domn. De la UNPR, înainte de alegerile locale, când încă mai exista UNPR, domne, nu vedeai decât afișe cu UNPR, inclusiv pe școală, pe gardul școlii. Ceea ce în principiu e ilegal Erau afișe cu un Ăla a controlat tot De la el vin ajutoarele sociale Credeți că primarul de acolo A avut vreo dificultate Să strângă vreun număr de semnături În satul respectiv În comuna respectivă Acum, da, după ce uh, domnul primar A trecut la PMP Este plin satul de mere verzi De la partidul domnului Băsescu Zero. Înțelegeți? S-a schimbat? Uite așa, peste noapte Credeți că o să aibă vreo dificultate Să strângă semnături? Tu, pro... Deci tu presupui că au oamen Bani. Băi, A, și, eu nu, no, băi și eu nu te pot cinci, cinci. contrazice Dar <laughs> discuția este alta În momentul de față <laughs> 0372069599 Andrei, bună ziua Andrei, salut Andrei, Andrei ești La Europa da, FM, da. te ascult M-au zis, da? Da, da, da. Mai ce să zicem Ne-au făcut cum au vrut ei parlamentari Odată cu legea asta Cu, cu semnăturile. Am mai fost și la, la alegeri locale unde au scos cele două tururi, au pus o singură tur și așa, așa. au ieșit toți ei, ei, exact. ei. au A, altă perversiune. Uite, vezi că uitasem. Vezi pe repede exact. uitam. Exact. Și noi am tăcut, mă rog, din păcate și noi și partidele ființate, au înființațe n-au zis nimic că au mers așa și uite ce s-a întâmplat. Eu sunt din Iași, din păcate chiar azi când venit voi nu sunt, nu sunt din Iași. Uh, uite, e Andrei Postolache de la Partidul pentru Iași Mă rog, acum s-a unit cu SRU ul pentru Plânghia de Sementuri și eventual, eventual la candidatură uh, Băiatul a anunțat cu jumătate de ani înainte Că și face partid pentru Iași Că va candida da. I-au pus BC în roată cei de la PNL nu a reușit să, să înfunseze partidul până atunci, alegerile locale. Intră o aventură, dar discuția de astăzi e un pic alta. dacă îmi dați voie, că nu vă las să faceți, așa da, reclama. Da, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Vreau doar atunci să spun că a fost o discuție mai devreme un, un în care spunea că, mă rog, nu e timp, că uh, nu vor strânge. O să mult. strângeți. Uite, el... Doamne, deci, okay. știți cum ați dedicat. o pe asta Deci dacă, us atunci... deci dacă USR-ul strânge semnăturile Ne liniștim, gata? E tot în regulă Nu, nu ne liniștim Dar dacă reușim să strângem semnăturile Atunci vor avea șanse să intre Câți vor intra ca și paramentar o, o altă propunere Că tot ai zis acum cu cele 100 de semnături Cred că ar putea face partidele noi Doamne, pe lângă, uite Avem un tabel aici Dai semnătură pentru a putea cani Și uite, mai avem un tabel alăturat pentru cele 100 de semnători poate schimba legea, acum sau pe viitor. Și asta o, da, mă rog. o soluție. Poate fi o soluție, Că, sigur, două, dacă partidele, dacă partidele, dacă partidele înțeleg să intre sau dacă ei vor să participe la așa ceva. Acum, dacă lor le e greu să strângă semnături și pentru ei, vă dați seama ce, cât de multe semnături o să strângă ei pentru modificarea legii uh, electorale. Bună ziua, Andrei! Bună ziua! Nu, Paul, scuze, Paul. Alo, bună ziua, domnilor. Bună ziua. Vreau să-mi spun și un pic părerea despre subiectul dumneavoastră de astăzi. Evident, Bă nu rog. sunt de acord cu atât de multe semnături pentru a putea intra în cursa pentru plament, însă am fost oarecum de acord cu legea care exista înainte, referitoare la înființarea unui partid. 25.000 de semnături în 19 județe. Exact, da, aș fi fost de acord așa. cu ideea asta. Poate puțin mai puține județe, să ziceți, mai puține semnături, dar de ce? Haideți să vă dau un exemplu. Să zicem că eu într-o seară ies cu prietenii mei la o bere și a doua zi ne hotărâm că vreți să ne facem un partid. Bun, mergem, ne zicem, în partidul nu există nicio limită de semnături, nicio limită ca să intrăm în cursa pentru Parlament. Doar de bere. Doar de bere, bineînțeles, da. și o să da, ne nu, există, există, stați așa, există un prag electoral pe care trebuie să-l da. da. ca să intrați Bine, în parlament? Bineînțeles, dar cum ar fi să mergem, cum a zis și domnul Guran, cred că mai devreme, cum ar fi să mergem la alegeri și, și să avem un buletin de vot, cu o Bibliu de mare eu fi fost destul de dificil. Eu mă da, că... se pune un prag element. Se pune un prag, o limită minimă de semnături. Da, dar 183 de mii este, după cum se vede, o exagerare. Da, nu este o Nu, Deci ar trebui să fie eliminată treaba asta cu semnăturile pentru a participa la uh, alegeri, dar uh, să revină treaba cu înființarea unui partid. Și o să vă spun de ce... Uitați, uitați. Știți care este care a fost principalul motiv pentru care s-a desfințat în cele din urmă condiția aia cu 25.000 de semnături în 19 județe? Pentru că, pentru că, că -a afecta -a... direct dreptul la asociere care este politică, care este garantată în Constituție. Pentru că în momentul Am în care îi ceri omului 25.000 de semnături în jumătate de țară ca să se asocieze politic, nu spui că e imposibil, dar îl faci practic imposibil. Deci acum Parlamentul a zis, gata domnule, aveți dreptul să vă asociați. Dar în momentul acesta se interzice practic participarea la alegeri, care este un alt lucru anticonstituțional. Dar e tot un drept fundamental. Da, păi asta spun, e tot un drept fundamental. Eu mă gândesc în felul următor, adică în momentul în care eu vreau să-mi ființez un partid, trebuie să am anumită ideologie, nu? Și trebuie să conving un număr destul de mare de oameni care să fie da. de acord. Mă rog, poate aveți proiecte... Pff. Ce, auzi, nu așa cu ideologia aveți... M-a făcut pe mine să râd, Deci eu am citit ieri programul ăla și am făcut pastila Bistităi, mă rog, și de atunci toată lumea Mă înjurat. ce ai băi, nene, ești nebun Cu ideologia, mai contează da. ideologia Nu, acum puteți să faceți, puteți Ideea cu uh, regula asta că se pot Înființa partide atât de ușor Însă se pot face partide locale Poate că trei cetățeni super inteligenți au proiecte foarte mișto pentru județul Iași și, Pentru orașul Iași, de exemplu Și pentru Planeta Marte, de asemenea U, Și fac un partid local pentru Iași Și au aici proiecte da, Așa s-a întâmplat, Vlad De fapt, problema da. acum Este că n-a trecut decât un an de la colectiv de când s-a produs așa o emulație, să zicem, în societatea românească și în acest an de zile, n-am găsit niște genii organizatorice care să facă sau financiare, nici oameni cu mulți bani care să facă repede structuri în toată țara. Grebeciu Cosmâncăven, ai ceva, da, de genul ăsta. Niște peceriști, nu n-am mai avea niște peceriști în ziua de astăzi să facă așa ceva și pentru partidele. Asta este de fapt adevărata problemă, ceea ce însă, uită că să crească 25 de ani. Ceea ce însă nu duce problema reală, aceea de a un dreptul de a candida. Frățire, despre asta am și Suntem vorbit. de acord aici. Florian, bună ziua. Uh, bună ziua. Vreau să îi spun domnului în principal părerea mea, pentru că dânsul este împotriva părerii dumneavoastră și susține ideea de a face totul. E ălălalt zafiu pe trenul, să știți. Ălălalt uh, da. zafiu. Da. Zafiu la butoane și în are microfon. Ca, ca să scapă da. o să fiu de acord acum. Da. Vreau să vă spun că nu este sfârșitul României după aceste alegeri, la fel cum a fost discuția și despre domnul Cioluș, Nu este nicio s urgență. s putea să fie doar al DNA-ului, nu e mare șmecherie, sunt de acord am, cu am, avut, am avut de ales atâta timp varianta cea mai puțin nu cred că este momentul să facem asta și acum. Dacă schimbăm legea, putem permite și pe viitor altor partide să se înființeze și să candideze. Ce spuneți noastră cu susținerea USR-ului poate fi bine, dar poate să se dovedească a fi ceva rău și ne-am zbătut atât degeaba și peste patru ani. Nu o să avem de ales decât între ce avem acum și USR. Dacă schimbăm legea... Sigur, de... nu exclude nimeni posibil... nu exclude nimeni posibilitatea ca USR-ul, dacă intră în Parlament, să nu mai fie de acord cu desfințarea pracului de 183.000, că le convine. Nu exclude o, nimeni asta, evident. Dar stați un pic, de să de știți, de discuția de nu este despre USR aici. Este despre toate partidele. Asta nu, nu este despre mai sincer să spun, Vlad, hai să nu fim ipocriți. Nu, nu de sunt. Să, serios, nu. nu sunt. Eu spun așa. Serios, suntem nu. oameni practici. Să zicem că lumea ia în serios. Îndemnul tău, nu îndemnul meu. Și mâine lumea se duce și votează... Nu votează, semnează, semnează pentru... E o da. diferență. Semnează pentru toate partidele, să da? Să le dea voie să intre în cursă. Pune, pare că doar o ul intră în cursă? Nu are nicio importanță Ai, ba, da. asta. Nu mă interesează. Păi... Nu mă interesează. Da, semnează e pentru efectul, că... mă înțelegi. Nu, de ce? Mai e și partidul lui Maria Munteanu. E să vedeți ce surpriză o să aveți când o să descoperiți că domnul Maria Munteanu, care are tot soiul de... Legături așa sulfuroase Cu anumite părți ale societății o să, Nu pare să aibă vreo problemă Să strângă semnăturile astea, știți? Da, eu știu, am și scris despre asta da, Pentru că, că Maria nu este Iepurele unei părți din PNL, așa, de? ăștia... Deci Maria Munteanu nu are problema asta da. Dar ăștia la au 0372069599 Mai stăm 10 minute cu dumneavoastră După care ne ducem să mâncăm o ciorbă bună aici la Iași Hai să vorbim cu cine? Cu cine? Cu cine? Cu Horațiu, Bună ziua! Bună ziua, Horațiu, sunteți în direct Vă mulțumesc, bună ziua, vă salut pe toți cu plăcere deosebită um, Hai să facem niște completări la cele spuse mai devreme Uh, în primul rând am observat că există așa o uh, pornire generală pe subiectul cum? Cu doar trei membri pot să formeze un partid. Păi, mai uh, fraților, asta este legea. Așa s-a făcut legea și dacă legea s-a considerat uh, imperfectă, să nu uităm că la pachet cu uh, alcătuirea partidului din trei membri s-a mai băgat și acel paragraf de lege care obligă la colectarea de semnături 1% din cei cu drept de vot nu, deci, nu e sunt lege diferite lege asta. sunt lege diferite asta este cu, legea alegerilor cu atât mai mult Deci ceea ce vreau să observ este o necorelare între aceste două legi pe de o parte se liberalizează, ca să zic așa piața partidelor politice iată, se poate înființa cu doar trei membri pe de altă parte, momentul creează niște restricții uh, pentru asta, a împiedica noi partide să apară și să evolueze, limitându-le dreptul de a participa în alegeri. Și vreau exact să vă mai adaug un bine. lucru pentru, uh, pentru că iertați-mă, vreau să mă adaug un lucru pentru că se bate foarte multă monedă pe această chestiune a minimului de semnături. Dar se uită încă un lucru după părerea mea foarte important, și anume faptul că prin această lege cu trei membri s-a dat posibilitatea înființării și de partide locale sau partide regionale. Ori dacă înființezi un partid local cu toate actele în regulă, sau regional, nu vei putea Asa. participa cu acest partid în alegerile generale pentru că ți este impus un barem de 5% la nivel Corect. național. Adică dacă e un nivel Corect. de 14% sau de 28% la nivel local, deci ești preferat în asemenea măsură încât ai putea trimite din județul tău parlamentari în Parlamentul României ei bine, da. legea totuși nu-ți permite pentru că ne-au ținutat cel 5% exact. la național. Deci împiedică deci... reprezentarea corectă a opțiunilor electorale. Și ce facem? asta e discuția. Păi, cineva spunea mai devreme că legea conține foarte multe perversiuni și, din păcate, deși termenul este foarte dur, trebuie să-i dau dreptate. Da. Legea nu poate fi schimbată decât de parlament, iar parlamentul nu va permite niciodată ca alcătuirea asta în care deci, facem trăiesc în clipa de față, într-o anumită simbioză, să fie cumva schimbată deci în defacoarea lor. A, apropo, moi să știi, dacă se strâng totuși 100 de mii de semnături pentru modificarea unei legi, asta nu înseamnă că Parlamentul e și obligat să o modifice în da, sensul celor cerute. dar valul, din opinia publică, s-ar putea, știi, mai ales în campanie -ar electorală, s-ar putea, putea, putea, putea, putea să dea drumul unor, nu știu, să-i oblige cumva, știi? Să ce? Că ei nu. sunt o amână până după alegeri, și oricum valul de revoltă populară nu se poate concretiza în nimic, nu se transformă nimic, că nu participă partide alte Băi, partide. Păi, eu aș vrea, să... -vă, de ce eu aș vrea vă să vă rog că a fost un val de nemulțumire populară, fizică, nu, hai să zicem așa, în perioada premergătoare a alegerilor locale, cu privire la alegerea primarului într-un singur tot. Nu s-a da. produs schimbarea. Nu -a, -a, a fost așa. n a fost chiar așa. E, nu, că a fost lumea fericită Deci eu vă spun în felul următor Ultimul val de felul ăsta care s-a creat S-a creat în 2014 Când lumea a avut impresia Corectă sau nu, nu comentez acum Că ponta Nu-i lasă păia din diaspora să voteze Că de-aia au modificat Mă înțelegeți? Și atunci reacția publică A fost atât de mare încât eu vă garantez Că dacă s-ar strânge 100 de mii de semnători Pentru semnarea legii n-ar avea tu pe un nimeni în momentul de față să nu schimbe sau să o amâne, cum zice Petreanu. Pentru că ei știu aceste lucruri. Dar dumneavoastră n-ați propus nimic. ca ei, cât v-am zis, nu ieșim din paradigma ciobanului din Miorița. Asta mă doare pe mine celor <gătări> care... Stelele avem, și luna uh, ne-au ținut Nu avem niște tribune de la care să putem vorbi. Iar păi acum, zvănați să știți oameni vă ascultă pe dumneavoastră acum? Eu vă spun din calitatea unui om care a participat în alegerile locale din Craiova care a înființat un partid politic pentru a putea participa în aceste alegeri locale, care a strâns cele 3.000 de semnături necesare pentru candidatura la nivelul primăriei și cele 6.000 de semnături necesare pentru candidatura la nivel de Consiliu Județean în județul Dolci, care sigur că au obținut un rezultat uh, prost în alegeri, pentru că ăștia-s datele problemei și pentru că... Uh, nu doar legislația, ci și. garajul uh, uh, mediatic, imposibilitatea da, unor dezbateri uh, bun, concrete de, pe niște afuzate de, de, de, de programe, că nimănui nu mai pasă de așa ceva. Acestea. Da. Doamne, deci, deci eu sunt de acord cu dumneavoastră Deși în România alegerile sunt un circ infernal Nu există un dialog civilizat pe niște chestiuni foarte concrete Și, aia, bun, și la televiziuni intră unii care au niște uh, afaceri cu televiziunile respective Deci acum când vă zic hai să, hai să dezbatem o, o chestiune foarte concretă Băi, nu știm ce să facem Andrei, dumneavoastră ce ziceți? Ah, bună ziua, Andrei Puslache mă numesc și eu sunt un fondator ah. președintele unui partid local, chiar din Iași Eșean. Partidul pentru Iași îmi pare bine că ați intrat în urmă. Bună ziua, domnul Postolache. Bună ziua. Noi candidăm pe listele USR acum în, în alegerile parlamentare și avem nevoie de sănători. Domnul returi. Postolache, știți ce vreau să vă întreb? Că ziceți așa, noi suntem aici în Piața Unirii. Acum, încă o dată, eu nu vă spun nimănui cui să facă ce să facă. Dar mă uitam și eu, domnule, dacă eu aș vrea să semnez aici în Piața Unirii din Iași pentru un partidor care ar fi el. Trece o grămadă de lume de când am început noi emisia, au trecut niște mii de oameni pe aici. Nu e niciun cort, nu e nimeni, nu e niciun voluntar. N-aveți pe nimeni? Nu avem în Piața Unirii, pentru că nu se dau Mulțumesc. autorizații pentru corturi în Piața Unirii. A, foarte tare asta. Bun. Autorizațiile se de dau explicație locuri. pentru asta? A, okay. Însă noi avem foarte multe puncte de colectare prin oraș uh, Unde lumea poate trece să semneze Sau poate să vină cu dacă de acasă Cu semnături de la prieteni, de la colegi așa mai departe. Mesajul pe care vreau să-l transmit Este că sigur că legea e nedreaptă Sigur că pragul de 184.000 sănători E mult prea mare Sigur că legea trebuie schimbată Dar prioritatea zero Ce noi nevoie 183. 1% din cei 184. cu drepte 184. Prioritatea zero acum pentru toți da. Nu numai noi, pentru toate partidele mici Este să putem participa la alegeri Avem nevoie de semnături Dacă participăm la alegeri și dacă primim suficiente voturi Și dacă ajungem acolo Poate vom schipa și legea Dacă nu, nu Și acum... Deci vreți să facem un deal cu Marveni. Eu vă spun dumneavoastră că am o problemă no, no, no, no, asta, mai, ales că, mai ales că sunteți atât de mulți Oringiști în partidul ăsta Domnule, deci când ne chemați în stradă Pentru Roșia Montană, pentru diferite alte lucruri Ziceam, băie, pentru binele societății Hai să susținem, nu? Suntem jurnaliști dar susținem Mai am și o glumă de asta cu Petreanu Din când în când, ce ești tu, mă, jurnalist Sau activist civic, mă înțelegeți? Ne luăm la mișto, unul pe altul a, dar în momentul în care să punem problema... Și, să știți că și eu am gluma asta cu munții. El este cu fumătorii, cu antifumătorii, <laughs> ca să lămurim problemele, în da. sensul ăsta, activist civic. Deci, în momentul în care noi punem problema, băi, e un drept fundamental încălcat. noastră, îmi spuneți mie că facem un deal dacă intrăm în parlament, schimbăm legea. Vă mulțumesc, domnule, dar poate, poate nu știu, poate, poate aș avea nevoie de o altă am atitudine acum. în momentul ăsta. Mie moment mi se, în se pare super pragmatic să ce altceva. spune. E, mie mi se nu pare super pragmatic ce spune domnul Postolache. Dacă intrăm, poate că se schimbă legea Dacă nu, sigur nu se schimbă, ce vrei Nu e niciun deal, este un fapt Deci România, deci un drept fundamental din România Depinde de intrarea USR-ului în... nu, de... nu de ce o pui așa Cum adică depinde de intrarea USR-ului Pentru că o punem în mod partide... foarte interesat nu, și... cum, cum interes Nu, dar este interesul meu Iartă-mă, deci cum se poate modifica Această lege în Parlament Partidele care au inventat perversiunea asta Crezi că de abia așteaptă să o anuleze? Nu, dar iartă-mă, domnul Postolache, nu va avea 50% în Parlament. No, no, e, te, sigur, poftim. Bă, nu, Deci am încheiat discuția. Sau mai doriți să spuneți ceva, domnul Postolachin? Vreau să spun că nu e vorba de un deal, nu asta în niciun caz nu s-am văzut să spun, este vorba de o realitate. În luna octombrie care suntem acum, nu avem timp să schimbăm legea. Nu este imposibil, este o utopie să credem că vom schimba legea pentru aceste alegeri. Următoarele din peste patru ani. Dacă vrem să schimbăm ceva, acum, cu o da? care o avem în 2016, trebuie să liberalizăm pe cât, mai, pe cât de mult potențiața politică în contextul legal actual. Ceea ce înseamnă să, le, să liberalizăm cât mai multe partii de noi. Vă mulțumesc Verea. pentru telefonul Verea. dumneavoastră. Aș vrea să fac precizarea că nu apreciez atunci când oamenii politici cunoscuți intră la România în direct. Asta pentru că, dvs. dacă vreți să transmiteți un mesaj, puteți face o conferință de presă. Această emisiune aparține ascultătorilor ei, care nu sunt oameni cunoscuți ca dumneavoastră domnul Postolache. În afară de asta, sigur, adică ați intrat în direct, a spus, hai veni să semnăm pentru USR, deturnând de fapt dezbaterea de astăzi din punctul meu de vedere. Vrei să pui o concluzie? Da, aș spune că nu favorizăm. Eu, adică, ideea nu e să favorizăm un partid anume din toate astea, ci cred că jocul electoral trebuie deschis pentru toate. Și când zic toate, zic și PSD și PNL, dar zic și USR și M10 și care ori mai fi. Sunt cu totul de acord, dar, din păcate, în momentul de față, toți s-au lansat în lupta pentru semnături, intrând, practic, în acest joc, clasificat prin definiție, prin lege, și uitând de niște drepturi fundamentale, și asta înseamnă civil, dacă mă întreb pe mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați găzduit în Cașcarabeta Europa, FM aici, din Piața Unirii de la Iași. Vă las, eu mă duc la București, voi mai faceți și mâine. Cum ai zis? Zav, întreabă. Cum zis? Cașcarabeta Europa FM. Nu-ți place cum sună? E ca un chioș de înghețată, roșu. Mâine de la ora 13 în Cașcarabeta Europa FM, împreună cu Cristian Tudor Popescu, avocatul diavolului și, desigur, dimineață sunt două grade în fofoliți, deșteptarea cu zafiu. Două grade câte unul pentru fiecare, ceva în genul ăsta. Și săptămâna viitoare, din nou cu Moise Guran, din țară, unde mergem noi? Să le spunem acum, zonă ascultătorilor, sau le facem o surpriză. mă duc la Craiova când am, am un eveniment în familie la Severin un weekend și mă opresc la Craiova să fac emisiunea România în direct joi, Joi viitoare joia viitoare, deci joia viitoare Guran, va fi în să direct ști... de la Craiova să știți că am primit semnalele că vreți să trecem printr-o grămadă de orașe le-am notat și cred că vom veni Î împreună? Eu am primit semnale că ne așteaptă lumea Da, împreună Deci eu am decis să merg eu, și tu? Toată lumea, frate Păi, zic, zic jur că merg Toată lumea Bine Pe roșu Vă mulțumesc, uite, iau roșu de pa. Bine, pe mâine dimineață în deșteptarea Ne întoarcem de la ora 7 Ați ascultat România în direct Din Piața Unirii din Iași O emisiune susținută de Banca Transilvania